Tak teď se soustředíme na sebe a zase si zopakujeme a homi, abja pa homi, anigo homi, sukhiyatana parihami, nechcem prost neprátelství, zloby. Překážek nechť sám sebe nosím ve štěstí. Dále nechť všichni mí dobrodinci, rodiče, učitelé a tak dále. Prátele, příbuzní, můžeme jich do toho dát společnost, která nás produkovala, než všichni jsou bez nepřátelství. bez zloby. bez prekážek, nechcou šťastní. Teď se nacházíme v Záježové, ekologické centru v Záježova, v péči Romana a Katky. Nechť všechny bytosti, které se v tomto centru nacházejí, Všichni dobrodinci tohoto centra, všichni ochránci tohoto centra, ať už v lidské podobě, či v nadlidské podobě, či zvířata. Tak všichni jsou bez zloby. tedy bez nepřátelství, bez lobby, bez překážek, nech všichni jsou šťastní. A tak pracujeme s jasným pocitem, že vlastně ty hranice rozšiřujeme sami svůj myslí hm, od sebe na prostor záježové. Hm. Ti, co tady jsou ve tmě, nebo ti, co v blízkosti provádějí meditaci, za, v ústraní nechcou všichni. Bez nepřátelství, bez loby bez překážek, nechť žijí ve štěstí. Jelikož jsme závislí na sousedech, pak v mysli si uděláme hranice této usedlosti, nech všichni bytosti v této usedlosti, ať už lidé či zvířata, jakékoliv bytosti, nechť jsou bez zloby. Nechcou bez nepřátelství bez prekážek, nechcou šťastní. A tato osada závisí na tomto okrsku. Zvolen ne všichni bytosti, všichni ti, co mají bioenergii, všichni ti, který se zrodili, všichni ti, který mají osobnost, které mají složky existence, ať už jsou ženského pohlaví, mužského pohlaví, ať jsou jogíni nebo nejsou jogíni ať jsou bozi, či lidi, či ti, kteří upadli ze stavu možnosti probuzení zvířata, hladový duchové, obyvatelé pekel, Nech všichni jsou bez neprátelství, bez zloby, bez překážek, šťastní. Na zemi, která se nazývá Slovensko, A zase nechť všichni bytosti na Slovensku v duchu si uděláme hranice Slovenska, nechť všichni bytosti v těchto hranicích jsou bez nepřátelství bez lobby, bez překážek, šťastní, Slovensko závisí na Evropě, tak si v duchu uděláme hranice Evropy. A zase nech všechny bytosti, všechny ti, co mají energii. všechny ti, co se zrodili, všechny, všechny osobnosti, všechny ti, co mají složky existence, všichni mužského pohlaví, ženského pohlaví, jogíni, nejogiňi, bozi, lidé, Zvířata a tak dále nechcou. Bez nepřátelství, bez loby, bez překážek. Šťastný. Evropa nemůže existovat bez světa, tak si představíme tu naši malou, malou země kouli, jako jedno zrnko písků v nekonečných píscích Reky Gangi. Nech všechny bytosti na ten naši malý zeměkouli Všichni ti, co mají bioenergii. všichni ti, co se zde zrodili, všichni všechny osobnosti, všichni, co mají složky existence, všichni, co mají pohlaví, ať už ženské, či mužské, všichni jogíni i nejogiíni, všichni bozy, lidi, zvířata a tak dále, nechcou. Bez neprátelství, bez zloby, bez prekáže, nechcou šťastní. A teď si představíme, jako že se nacházíme někde v postu a vidíme naši malou zemi jako hvězdu na mléčné dráze. Pozorujeme tu mlečnou dráhu ve svých vlastních srdcích. Koncentrujeme se na něj. Opět meditujeme všechny bytosti, které se nachází před námi na východní straně. Všechny ti, co mají bioenergii, všechny ti, co se zhodili, co mají. Osobnost, složky existence, ať už jsou mužského či ženského pohlaví, jogíni, nejogíni, bozy, lidé. bez neprátelství, bez zloby, bez prekážek. Nechceme sebe nosí ve štěstí. Teď za námi, Všechny konečné bytosti, ti, co mají bioenergie, co se zrodili, ať už v lůně, či přeměnou, či ve vejci. co mají svou osobnost, co mají složky existence, ať už jsou pohlaví ženského či mužského, yogíni či nejogíni, bozy, i ti, co se nachází v nižších stavech existence, nech všichni jsou bez neprátelství, bez, bez, neprátelství, bez zloby, bez překážek, nechť jsou šťastní, na naší pravé straně, na jihu, všechny nekonečné bytosti v nekonečných světech, ti, co mají bioenergii, Zhodili, co mají složky v existence? Nehledě na jejich pohlaví, nehledě na to, jestli jsou jogíni nebo nejsou jogíni, jestli jsou bozi, či lidi, či v nižších stavech existence. Nechcou bez nepřátelství, bez zloby, bez překážek, šťastní na naší levé straně, na severu. v světech, všechny bytosti, všechny ti, co mají bioenergii, co mají pránu, co se zrodili, co mají svou osobnost, složky existence, nehledě na to, jestli jsou pohlaví mužského či ženského, ne nejogyni, bozy lidé v nižších stavech existence nechcou bez nepřátelství, bez loby. Bez překážek, mi sebe nosí ve štěstí. Pak v jeho východní ve všech světech na jeho východě. všechny bytosti, ti, co mají bioenergie, ti, co se zhodili, co všichni mají svou vlastní osobnost, existence, nehledě na to, jestli jsou ženské či mužské, jogíni, nejogíni, bozy, lidé v nižších stavech existence, nechcou. Bez neprátelství, bez zloby, bez prekážek. Nech sami sebe nosí štěstí. Pak máme ty další mezi směry, to si můžete udělat sami. A jdeme nahoru a dolů a tím skončíme. Hm? Nad námi všechny nekonečné bytosti v nekonečných světech, který mají bioenergii, který se zrodili, který mají svoji osobnost a složky existence. A ti, co se zrodili, nehledě na to, jestli jsou pohlaví ženského, mužského, jogíni, nejogíni, bozy, lidé, v nižších stavech existence, nechcou všichni bez nepřátelství, bez loby. Bez překážek. Nech sami sebe nosí ve štěstí. A nakonec všechny nekonečné bytosti v nekonečných světech. Pod námi, dole. Všichni ti, co mají bioenergie, co se zhodili, co mají svoji osobnost, co mají složky existence. Nehledě na to, jestli jsou pohlaví ženského, mužského, jogíni, nejogíni, bozy, lidé v nižších stavech existence. Nechť jsou bez nepřátelství bez lobby. Bez překážek nech nosí sami sebe ve štěstí a teď tomu přidáme soucit Nechcou prostí všeho utrpení, radost, nechť je nikdy neopustí všechny cnosti, které získali a odpoutání. Nechť. Nebo všechny tyto bytosti jsou produktem své karmy Tím, že jsou dědici své No a tím jsme skončili. Meditaci Brahma No a o soucitu budeme mluvit večer. No a nakonec Máme málo času, ale schneme si praxi. <těž> Tež radosti a odpojení. Hmm. No a vlastně postup je přibližně stejný, jenomže naše prání je jiné, ale postup odbíjení hranice je stejný. Rozširování objektu je stejný. Hmm. Jenom tu osobu, kterou bereme k meditaci, samozřejmě, o tom budeme mluvit, nemůže být. Musí to být osoba, která pro nás představuje to utrpení a tak dále. Pak to jde. Jestliže vezmeme osobu, Šťastnou, naplněnou, tak ten meditace na soucit, i když všichni trpíme soucitem nestálosti kolem Buddhu a Arahapurku, nebude to tak jasné, proto se musíme vybrat osoby jiné, než jsme si vybírali na, na meditaci na dá. Tak jo, tak uděláme přestávku a pak máme ještě hodinku meditace. Co? Co? Při té praxi suicidu, je jenom Co? ...prací je jenom... ...a všechny ostatní praxe je jenom jedno předsedze. Tak je to v teravadový tradici, my se držíme teravadový tradici tady z těch představzatí e, a můžete nalistovat maga, hm? Path of Purification, doum je anglicky, hm? od buddha Gosa, autorů, Jana mori nebo kdo byl německý, může pát der Reinheit, překladatel Podoka. Tam vlastně to najdete. Ne? To prání Meta, to jsme měli čtyři, prání Soucitu, je Ayam sou saba sabaducha, mučaty, nechť. Tato osoba je prostá všeho utrpení, páchání radosti. Ayam sou polisu, sabba, sampakito, mávigačatu, nechť. Tato osoba nikdy nestratí vše dobré, co získala. Poutání je kamasako jednoduchý. Tato osoba je dědit své karmy. Právě proto, ačkoliv přijeme, aby byla šťastná, můžeme mu pomoct, ale naše pomoc tím, že meditujeme na lásku, nemusí vždy uspět, protože on je produktem jeho karmy, stejně tak jako já. Je to tak? Hm? A nemůžu si vybrat, jestli budu šťastný nebo nebudu šťastný. Hm? Ale přesto své štěstí můžu ovlivnit hm? tím, že budu meditovat na meta a tak dále na brahmoviáli. A... Ale tím, že meditujou na Meta, neznamená, že všechny osoby na světě, všechny bytosti na světě budou vždy šťastné. To se nikdy nestane. Ani za doby budhy, ačkoliv lidi byli daleko šťastnější, byli bylo mnoho, mnoho nešťastných bytostí a Buda veškerou svou mocí jim nemohu pomoct. co Ty precezatia jsou Pány? To je Můžeš, no? já ti to nadiktu, můžeš si to napsat, to není problém. Večer, ne? to Večer budeme meditovat na soucit začali. To je nejdůležitější meditace v mahajání. Protože soucit je základ. Bodhisattvský praxe. Celá struktura bodhisattvského učení má koreny v soucitu.